Ara. Aprofitem donc que tenim els micros de ràdio porreig per, per fer una mica de, per fer una mica de reportatge de què representa doncs, aquesta plantada de l'arbre. En aquests moments el Josep està, ha posat ja l'arbre dintre, dintre el forat que ens hem preparat el Jordi de l'Associació de Veïns i aquest acte, doncs, com és, acabar d'omplir. i tindrem doncs un cedre més plantat aquí a Calpons, que tan sols serà qüestió de mantenir-lo aquest fort aplaudiment. Moltes gràcies. Està Molt bé. Doncs Molt moltes maco. gràcies, Sant Josep, ja saps que aquí tens un arbre plantat a Calfonts, un arrel més que tens aquí gràcies. a la colònia. Gràcies. Moltes, moltes gràcies. gràcies a tots vosaltres. Un fart aplaudiment, si plau. Gràcies. Hom, mateu. I on són els altres que han, que han plantat? On heu escollit? Els tenim, sí,